Які заманювали у своїй сіті дуже наївних, довірливих провінційних дівчат. Справжні французи ставились до бретонських дівчат як до здорових, чемних, але недалеких. Цей образ закріпився навіть у мультиках, та суденарі і не шукали великого розуму. Треба сказати, що бабусі із сестрою тоді просто пощастило в чужому великому місці, і вони дійсно натрапили. На представника родини одного буржуа, куди їх найняли прислугою на всю роботу. Це була удача. Але буквально за кілька тижнів спалахнула Перша світова війна, і налякані дівчата знову повернулися додому. До свого селища Нова Каплиця. Знову пасти корів. Я маю вдома на сцені фото того періоду. Сестри в національному бритонському одязі. Вони там обидві дуже серйозні, нащадка кельтів, мореплавців, борців за свій маленький гордий етнос. Після війни сестра там же, на батьківщині, стає черницею. А бабуся знову їде до Парижа і наймається на роботу в чамале приміське господарство. Спочатку вона вирощувала і копала картоплю, а що ще міла – а потім багато років збирали троянди та тюльпани на квіткових плантаціях багатої родини де Вільморен. Їхні підприємства і досі продають різне насіння та троянди. До речі, Луїза де Вільморен була досить відомою письменницею. Я чула, що у вашій країні дуже шанують екзюпері, так? Крістін відірвала погляд від старовинних мідних кавоварок і млинків, а усмішка Амалії підтвердила сказане. Так от, Ця Луїза була нареченою письменника-людчика. Вони були заручені, але не судилися. І, мабуть, так мало бути. Вони були дуже різними. Дуже. Крістін навіть час замовкла, пистала поглядом старовинні предмети на поличках і, певне, щось згадувала. Амалія непомітно кинула погляд на свій годинник і подумала, що невдовзі повернеться чоловік співрозмовниці – і на цьому оповідь може перерватись. Але та знову заговорила. Бабуся працювала там багато-багато років. Мала чоловіка і четверо дітей. Мій дід теж був бретонцем. І він бідолашний, постраждав на війні від газової атаки. Ви чули, як троїли солдатів в окопах і притом. Він прожив після війни ще 15 років. Але здоров'я не мав і помирав жахливо. Його опалені їдким газом легені завдавали йому страшних страждань, а антибіотиків тоді не було. Але попри це подружжя набрала за 4 роки 4 дітей, в яких бабуся, зрештою, ростила сама і в міру своїх сил дала всім освіту. І все життя провела, збираючи квіти. Це може видаватись романтичним заняттям, чи не так? Збирати квіти аж до пенсії. До речі, про пенсію. У похмурій для Європі роки кінець 30-х, перша половина 40-х, Друга світова війна. З кожної її зарплатні господарі вираховували певний пенсійний відсоток, але... але не сплачували його до державної каси. І так тривало 10 років. Це виявилось, коли бабуся, її 60, зібралися вийти на пенсію, але з'ясувалось, що вона її ще не заслужила». Хоч я і нерідко чула, що характер у бабусі був нелегким, але вона змирилася з цим і попрацювала ще десять років у військовій частині, виконуючи звичну для неї важку, некваліфіковану роботу вже в такому похилому віці. Ось так просто багаті люди вкрали в неї десять років життя. Крістін знову поринула у свої спогади, але раптом почула, що тенька дзвіночок на дверях першого поверху, глянула в очі співрозмовниці чи зрозуміла та все, про що вона розповідала, і чи взагалі треба було відкривати душу чужій людині тут, у незнайомому, хоч і такому гарному місці. Амалія теж почула, що хтось увійшов і зауважила реакцію Крістін. «Ще, ще скажіть щось про неї», – попросила жінка несподівано щиро і спрагло. «Звісно, кожна енциклопедія розповість вам, хто така Луїза де Вільморен, її друзі та коханці». Але ніде ви не знайдете згадки про Марію Елізу Кабельгвен, скромну, непомітну, працьовиту, одну з тих, хто завжди поруч, але чиї думки ніколи не питають. Та це вона купувала мені малій у бакалійній лавці дешеві цукерки, склеєні між собою боками. Це вона виносила з поля під спідницею картоплини, щоб прогодувати своїх чотирьох дітей. Це вона пасла корів, Плела шкарпетки і мріяла лікувати людей. Це неї вкрали десять років заслуженого відпочинку. Рука Крістіни несподівано стукнула по столу і завмерла. Амалія обережно поклала свою долоню.